Üdvözlök mindenkit a Null Podcast jubileumi ötödik adásában. Folytatjuk ugye a megkezdett szerepátékok témakört, és általánosságban fogunk megint a szerepátékokról beszélgetni. Üdvözlöm a körünkben a méteit! Halló! Márkot! Sziasztok! És Szöcsit! Halló! Én pedig Rihád vagyok. Szia Rihárd. Sziasztok! Hogy vagytok? Szia. Jól vagyunk! Na, örülök, örülök! Jó, figyeltek, az előző, hát jó pár témában feljöttek ezek a szerepláték versenyek, és szerintem beszélgessünk erről egy kicsit, hogy hogyan is működik igazából egy ilyen verseny, mit tetszik benne, mit változtatnál, és milyen egy igazából egy légkör, hogy hogyan, hogyan kezdtek ilyennek neki, vagy vagy hol lehet ilyet találni egyszerűen, ilyen dolgokról nem tudom, mit tudtok mondani. Én mondhatom, hogy... Engem alapból meglepett az egész koncepció, hogy van ilyen, hogy szerepjáték lesz. Nem tudom, nekem kicsit, hogy idegen volt az egész koncepciótól, hogy ezt hogy lehet versenyeztetni, vagy nem tudom. Nem teljesen gondoltam én is, hogy vannak ilyenek egyáltalán. Meg hogy mi alapján... Csak tudod, hogy a versenynek így a definíciójában benne van valami, hogy így... Tehát van valami közös pont, van valami objektív rész, ami alapján lehet így az embereket besorolni, meg a teljesítményt, de nem tudom, úgy, úgy a szerepjátékban azt annyira nehezen tudtam elképzelni, nem tudom, ti úgy voltatok vele, amikor először hallottatok ilyesmiről. Először nekem is hasonló gondolataim voltak, hogy így első szerapjáték, hogy mi, miért tán van ennek, vagy hogy mit pontoznak. Oké, gondoltam biztos lehet, hogy ki mennyire játszik ki a karakterét, mondjuk meg hogy így hogy okoskodnak, de hogy mégis ezért ebből, ebből, ebből hogy lesznek pontok, meg helyezések. Érdekes, érdekes ez az egész. Jó, ja, hát ne, pontosabban nekünk nem ez volt az első gondolatunk, nekünk az első gondoltunk az volt, hogy ezt e, e, e nagyon meg fogjuk nyerni, srácok, ezt megnyerjük! Ja. A dry hard! Ja. De ja, én még mindig ezt gondolom, hogy mindig fura ez az egész. Szóval. El. Hát, hogyha belegondoltok, az tényleg nehéz, hogy ki dönti el, hogy mennyi pontot kaptok. Tehát, hogy ugye, volt, hogy, a, mit tudom én, a csapat kohézióra mindenre aradnak ott pontot, de mi alapján dönti el valaki? A bíró, odaül 5 perc és az alapján eldönti, tehát hogy szerintem az öt perc egy, egy egésznapos játéknak elég rövid része, vagy a kalandmester is ugye pontot ad, de ő is úgy adja a pontot, hogy hogy mi alapján adja, és a másik kalandmester az lehet, hogy többet adna nekünk. Tehát, hogy ez nekem elég furán, még mindig ez a pontozás, hogy hogy is jön pontosan. Mert azt hiszem, hogy ilyen több, több ö, részt pontoznak, és abból jön ki gondolom egy átlag, vagy valami hasonló. Hát hogy is néz ki ez, én úgy tudom, hogy, amin én voltam legalábbis, hogy van egy kaland, ugye? és akkor euh, abban vannak, hát ilyen elérhető célod tulajdonképpen, hogy meddig jutsz a sztoriban és hogy oldod meg. Tehát kapásban ez még egy viszonylag objektív dolog, mármint amennyire objektívnak lehet nevezni azt, hogy az emberek ott felett játszanak, és akkor végül is minden, ami történik, az, az egy kicsit mégis a mesélő, meg a játékosok fantáziájára van bízva, de mégis van egy, van egy, egy kaland úgymond, és abból, ha elérsz bizonyos ilyen mérföldköveket, megoldasz, megoldás feladatokat, akkor az valamennyi pontokat ér. Ez ami, ez ami szerintem az objektív része leginkább. Ja, tehát végülis tehát úgy működnek, hogy egy kaland van, amit mindenki játszik. Igen, igen a... ezt, ezt igen, ez fontos megemlíteni. Mármint, hogy, na igen, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ott van 6-7 csapat, 10-12, nem tudom pontosan mennyi, és mindenkinek van ugyanaz a kaland abból a a felkért besélők felkészülnek, és akkor minden csapatnak ugyanazt a kalandot adják el. Adják el igazából. Ja, és hogy ha van olyan, ahol vannak kész karakterek és abból kell választani, meg vannak ahol meg te készíthetsz karaktert és hozhatod, csak ugye van hogy miből mennyit hozhatsz el, meg hogyan kell összeállítani a karaktert. Mm -hmm. És akkor vagy működik, vagy nem? Nem szokott általában működni. Ja, a versenyek <gül> általában nem működnek, vagy az így full, az egész koncepció. <gül> ilyen szempontból talán jobbak az én előre elkészített karakterek. Uh -huh. És ez mi tetszik, tetszik ugyan, nektek egy ilyen versenybe amúgy? Mi tetszik nektek egy ilyen versenybe? Hát az, hogy lehet játszani. Az, hogy ademész, és valaki valami egy mesélő, és mesélnek neked egy kalandot. Hát ez mennyire király már. Ja, jó, ja. Ja, lehet, nyerni lehet nyerni dolgokat. egy professzívna is mesélővel életedben először találkozunk. <fart> igen, igen, igen, igen. <fart> hát ezt időző elbetenni a professzívben. Igen, amúgy, mint a, az a verseny, amiről nem beszélünk. Ricsom, hát arról nem, nem, arról nem fogok a podcastről mesélni szerintem. Nem akarjuk el az embereket egyből el. Hát csak Már, a Patreon támogatóknak. Majd a Patreon támogatóknak. Igen, igen. Majd az onlyfans -e ott. lesz. <gül> Elkézzem, hogy mély te egy szám cik -cik és közömeséljük <gül> a helyet. Pe fecske, meg, meg nem Nem is fecske, hanem a borátos. Ezé. Na jó, kanyarodjunk vissza. Vényakó a fecske. vissza. Uh, szóval... Ak akkor, hogy... Um... Én azt beszéltek éppen, hogy mi tetszik benne, vagy mi a, mi a jó egyáltalán benne? Arról még megbeszélgetni? Aha, a, hát jó benne, hogy az egész csapat játszhat és van egy mesélőtök, így teljesen függetlenül töltek és randomra megismertettek meg, azzal, hogy mások hogyan játszanak, meg hogyan írra kalandot, szóval ilyen az új élménynek biztos, hogy jó. Meg, meg lehet ismerkedni arcokkal, mert hogy ilyen networkingre kurva jó az ilyen verseny dolog. Egy, egyáltalán látod, hogy azért nem akkora nagy, nagyon ritka dolog ez, amit te csinálsz. Tehát, hogy ö, találkozol olyan emberekkel, akik eléggé hasonló gondolkodásmódúak. Ja, igen, vagy találkozol olyan emberekkel, akik hasonlóak, de bizarak. <gül> <gül> igen, igen, igen. Ilyenkor találkoztasz az guy -on. Igen, igen. Jó, de erről később beszélgetünk még. Ja. Jó, és Áll, akkor mi? mit, mit változtatnátok még, hogyha lehetne valamit változtatni? Mert hogy, hogy, hogy, hogy megbeszéltük, hogy vannak jó dolgok benne, de nyilván nekem például nem tetszett az, hogy amit például Sötsi pozitívumnak mondott, hogy jön egy új mesélő és akkor, vagy, bocsi, kalandmester is, és akkor elmondja ezt a kalandot. Tehát, hogy az nem biztos, hogy neked tetszik a játék tékmesternek a stílusa, vagy nem, nem tudom, tehát én jobban szeretem azt, hogyha ja, olyan mesél, vagy olyanokkal játszok egyben, akivel mit tudom én szoktam általában, szerintem ez, ez néha tud fura is lenni. Persze, persze, minden, szerintem a szerejteletéknek ez egy, egy tök jó része az, hogy ezt a barátokkal, haverokkal, és belük szórakozol, ebből ez egy, hát egy bizonyos fokig kiveszik, a, kiveszik belőle, amikor egy versenyen, egy idegen ember mesélje neked, de az mégis ott vagy, mégis a saját csapatoddal. Ez egy csapattal mész, de már egyébként olyan is van, azt hiszem, hogy egyedül nevezel, aztán a pár egyedül nevezőket összerakják csapatokba. Ezt is hallottam már. Ja, de ez az általában az így nagyon káoszos szokott lenni, és... és nem vezet sehova, vagy legalábbis nekünk, amikor elsőnek voltunk versenyen, akkor volt egy pár, akit beraktak hozzánk, és annak az lett a vége, hogy külön mesélt a két csapatnak a mesélő és uh, a végén ők szabotáltak minket, és uh, eladták a végül is. Ja, eladtak minket, beköptek vagy hogy börtönből kellett valaki valakit, és ők előre mentek, és beköptek minket, aki megpróbáljuk meg kiszabadítani az arcot, és így... Hm, uh. <gül> Ez kínos. <gül> egy... Ez nem egy jó elménynek hangzik. De amúgy kurva jó volt maga az élmény, meg a játék, meg akiket ott megismertünk, azok tényleg jó felek voltak, meg. Szóval ettől függetlenül egy pozitív volt, csak akkor ez úgy voltunk, hogy ez mi volt, meg ez miért. Hát ahhoz már eléggé, nem tudom, hogy az már a professzionális szintje a szerepjátéknak, ahol meg tudod azt csinálni, hogy úgymond random embereket összedobsz, akik tényleg csak a karakterben, a karakterfejével gondolkodnak meg, hogy nincs ilyen, hogy é, nem tudom, értitek mire gondolok, hogy igen, igen, igen, igen, igen. ez a Metálsz, nagyon, nem... tudják, nagyon benne vannak, tehát, hogy Hát nem tudom, a, az biztos, hogy abban jó viszont, pont ezért jó ez, hogy más-más sérővel -más találkozunk. Ugye más, a legtöbb szerepjáték egy váz, ugye? És ugye ilyen más szempontból is tudod nézni magát a játékot, kicsit. Legalábbis el tudod, el tudod lesni, hogy mások, hogy csinálják ezeket. Ja, például házi szabályokat lehet tanulni tökre másoktól, például mondjuk, ha mágusmásére megy az ember és akkor találkozik egy másik mesővel, akkor ő biztos, hogy mondja, hogy nála ilyen, meg olyan szabályok, házi szabályok vannak, és akkor így, meg így játszunk. És akkor így, ó, erre nem is gondoltunk, és akkor ha jó ötlet, akkor még beintegráljátok a sajátotokba. ha meg egyébként szerintem mesélői praktikákat is el lehet lesni, ilyen, hogy hogy oldanak meg szituációt, szituációkat az ottani kalandmesterek, hogyan mesélnek össze karaktereket, vagy egy harcot, hogy mesélnek le, és így tovább. Ja, hogy de... kezdetünk embereket? a az, is... az Az viszont nekem fura volt, hogy legutoljára mikor amikor voltunk, akkor, bár a mesélő az, szerint, az nagyon profi volt egyébként a srác, azt szerintem ő na nagyon jól csinálta, viszont ugye, ugye nekünk a játék általában olyan, hogy ökörkörünk is kötve, vagy nem tudom, tehát, hogy ugye jó a csapat, dinamikusok a poénkorunk, meg is, szerintem, bár tényleg nagyon jó volt, szerintem egy kicsit túl komolyan vette, vagy nem tudom, tehát, hogy az én játékomhoz. Nekem ez, ez talán az, az kicsit fura volt benne. Nem azért a 10 fillérér, de az a gyerek szerintem így is az, hogy... De ő objektívan mesél teljesen. Tehát ő az volt a... Az a kalandmester volt, aki teljesen hátulról nézi az egészet, úgymond. Én uh -huh. ez azért is jött le. Mert amúgy meg... Érted mi ő Jó az, hogy komolyan veszi, mert például... Nálunk a varázslás az annyi volt, én csapok egy csapást, nehogy... Azt tudom, hogy kell, meg az a legjobb. Ugye nem azt, hogy elvárta volna, de javasolta volna, hogy valami, azért ez egy papi mágia, valami isteni imádat legyen mellé, valami széj, valami gitánia mesélni hogy ugye a bátyámnak hozta fel kritikának. Tehát hogy. De attól függetlenül nem erőszakolta ránk. Nem, az nem, nem, nem, nem. Ez, ez én alul írom, azért jó volt, mert. Hogy, de ugye nem, nem volt az a. 16-os szépséged nem lehet, hogyha nincs szépítőszered jellegű. Ilyen nagyon sehol sincs leírva, de nekem van egy ilyen házi szabályom és ezt most már betartod. Uh -huh. Tehát nem volt ilyen, ugye? Ah, nem, igen, tehát azt akarom, hogy nagyon profi volt a srác, csak ugye nem ehhez vagyok szokva is, talán kellett volna nekem még egy kaland, hogy, hogy akkor jobban idomoljuk hozzá, vagy nem tudom, hogy, hogy tényleg terek... Jobban átvegyem a játék, vagy a mesélés stílusát, vagy valami hasonló, szerintem. Utána meg elmentél a következő és egy full a mesélőt kaptál. Igen. Ja. Nem. Nem. Nem. Vol hogy volt időrendi sorrendben? Először volt a az a srác, aztán volt a, a csaj. Nem, a... nem. Csaj volt előbb. Igen, igen, a, a pont ez a... második ez volt. Pont az, Rufus mondta, hogy direkt egy jó mesélőt akart berakni a Igen, igen, igen. Nem támódkók kibasztak velünk, de mindegy. A, meg amúgy arra is úgy, hogy meg tudod értékelni a saját csapatodat. Látva, hogy a többiek, hogyha a, a béna csapatba kerülsz, vagy béna mesélőt kapsz, akkor így átértékelődnek a dolgok. Igen, <síl> igen. Igen, igen. Majd egyszer az egy külön, várjál, csapó, egy külön izé lesz szerintem azt elmesélni, ami akkor volt. <gül> Igen, ez egy 40 perces videó lesz. Düh! <gül> a teketten beszélgetek. Igen. hát hogy el, ahhoz tudtok kommentelni szerintem ti is, mert... mert mindegy. Na jó. Csap Csapó vége. Bocsánat. Ezt, ez úgyis benne marad. <gül> jó, akkor valaki valami hozzáfűzni való ez a témához? Ah, azt mondta mi folytathatjuk, vagy ezt a témát, vagy nem tudom. Ba, ö, valaki. <gül> Versenyes külön díjak. A... Ja, igen, arról lehet beszélgetni, versenyes külön díjak jöhetnek. Uh. Mi kaptunk olyat uh, Shadowrun versenye. Hogy Shadowrun versenye, így van. Itt is voltunk. Kergemarra. Kergemarra díjat kaptunk, már, hogy annyira elfogtunk a és össze visszamentünk, hogy... Semmi közök <gül> nem volt ez a kitaláltozatot. Yeah. <gül> de jól szórakoztunk, az Viszont... az egyik legeszerintem. Akkor voltunk először, utána már mindegyik, minden ja, mindegyik ja, jó besenyről szólt valahogy, hogy nem, nem volt az igazi, de az. nagyon jó mesélét kaptunk, és ez nagyon sokat számít szerintem, hogy itt jól tud szórakozni. Egy ilyen mesél, aki jó is, meg élik is a is. Az akkor tényleg nagyon adta szerintem, vagy hát így látható, hogy jól szórakozik azon, amit a művelünk. és ez egy, ez egy tök jó élmény volt. Az összes többi az egy ilyen, nem tudom, sokkal inkább éreztem, hogy ilyen kötelező, kötelező jelleggel teszi a dolgát a mesélő, nem pedig azért, mert nagyon élvezik. E, figyelj, nekünk, nekünk is az első volt a szerintem a legjobb, ami voltunk. Szerintem úgy mi azért nyertünk, mert pontosan ez, hogy velünk rohadt jól szórakozott a karamester. Hát, szerintem hát, azt a nyolc hát, az fék szakadtuk amúgy. de ő is benne volt, tehát ő is benne igen igen, a... igen, igen, igen. Velünk aztán fun van. És Métaj arról mesél nekünk, hogy miért kapták külön díjat? Mert annyira apróságért kaptam külön díjat, igazából én egy szerencsés dobás miatt csak kaptam csak külön díjat. Viszont az, hogy ezt a szerencsés dobást, azt hogy használtam ki, az volt a jó. Igazából mi, egy sima harcban, én gondoltam bevetek egy egyszerű cselt. Nagyon szemen köpöm. Azt, aki szemben van, egy udvari ork fejvadászsal voltam, tehát egy ilyen harcosabb jellegű harca. Szemen köpöm, aztán megdobtam a nulla-nullát, kritikus siker. Jó, igazából csinálhatsz amit akarsz? Figyelj. Mi nálunk, ez nem szokás, hogy visszamegyünk a szavunkról, tehát, hogy visszaállunk a szavunktól, én szemen kötöm, de idegből. <gül> Kis üzéje ellenfele, mert nem is tudom, mi volt valaki. Ez valami... Tolvaj volt. Valami Tolvaj volt, de valami... Négy körre, tehát már savas... Savas volt a nyálam. A, a reflux... volt. Na, olyan ményről, szívből, köptem szemen. Megvakult. A csábú. Nem, és igazából ezzel nyert, nem, nem is az, hanem, hogy... Nem tettem mást. Én mondt, én szemen köpöm. És csak azért is szeme köpöm. Ezért kaptam egy köndíjat, de... May nem tudom, hogy. De igazából az volt, De hogy senki más, Senki más nem dobott 0-át szerintem abban. Ez a, igen. Az igen, volt igen. A versenyben. De ráadásul én úgy emlékszek, hogy, hogy akkor már elég rosszul látunk amúgy. Tehát, hogy, hogy mindenki már nagyon kevés élete bár... volt, meg, és valami emlékszem amúgy. Hát be voltunk egy izéve egy. egy zsákutában be voltunk szorítva. Hát Aztem az akkor volt. Ja. Nagyon jó kitaktikáztak minket az ellenfelek, meg mentünk hentelni, mert Miért? hát nem, nem vagyunk túl okos karakterek, tehát... Sose? Ja. Ja. Mondjuk, amit hallottam eddig, a legjobb szerepjátékos díj nyertese, egy paprovag volt. A, annyi volt a lényeg, hogy a kaland 90%-a egy alagútban játszódott, és ő nem ment le. Mert neki tiltja a vallása, hogy lemenjen az alagú. <gül> <gül> És ezért megkapta a legjobb szerep, le, legjobb szerep játékos díjjön. Hmm. És így kimaradt az egész kalandból körülbelül, de... Ment le, hát, De ezért jár, ez vagy egy érted? <gül> Értem. Értem, csak volt olyan, olyan, <gül> olyan, aki azt a karaktert, aki, amit hozott, az hozta végig az egész kaland során. Tehát az... az de ő nem kapta meg. Nem, mindegy, tehát tökem ez volt így a kicsit olyan sarkalattos, tehát hogy... Amúgy a legjobb szerepjáték eddig az ugye az Araya papunk volt, aki előző este úgy benyomott, hogy nem tudott eljönni a versenyre. És az ugye, tehát hogy az egy Araya pop. nem tud másnap semmit csinálni. Nem úgy volt, hogy van veletek egy Araya Hát Hátja, de! De amúgy ez Tékelés is ilyen nagyon szubjektív tényleg, hogy függ a hogy most akkor ő, ő neki ez szimpi, amit csináltak, nem, nem szimpi. Neki. Igen. Hát miket pont az végül is azt, hogy mondjuk mennyire játszott ki a karaktert, azt, azt csak ja. a kalandmester tudja pontozni. Ja. Mi van még, ja. amit, amit szoktak. Nyilván az kicsit objektívebb hogy miket sikerült elérni. Ja. Igen. Ezek az én külön tílyek, meg az ilyen érdekesebb move -ok, amiket mondjuk a csapatod megcsinál, azokat így, mi az, amit Mondjuk megemlítesz esetleg a végén értékeléskor, hogy összevessétek, hogy mi volt a legviccesebb, mondjuk. Lehet, hogy, egy... hogy több vicceset nem is mondaná elmenni, mert ez nem, tehát ja. vicces nem is. Igen, épp ez az, az, hogy érted, hogyha kicsit vehemensebb a mási csapatnak mesélője, akkor meggyőzi a többieket, hogy az ő csapat apja kapja. csak jobban megy elő. Igen, egy fingós ja. vicci jobban tetszett, mint a... <gül> <gül> <gül> mint a kétszerzékus. Két Ja, ja. Vagy a tény, hogy csak sarokasztal ülünk, hogy nehogy hátba szúrjanak, mert tudjuk, hogy milyenek a lagmesterek. Azt akartam mondani, hogy pont ez, hogy a verseny ugye egyrészt a mesélőn, meg ugye vannak általában ilyen független bírák is, vagy nem. Igen, két, a körbejár, körbejár, körbejár a... belehallgat, bele tehát az is egy ilyen, kicsit próbálják objektívíteni, csak annyira nehéz, szerintem. Hát meg igen, hogy tudod mikor ér oda, pont még hmm. izé, mondjuk egy kocsmázásra odaér, akkor ott lehet azért jókat játszani, meg azért dumálni, de érted, de odaér egy harci körnek a közepébe, amikor éppen mindenki búja, a, a szabálykényvet, hogy mit, mit csinálja, hogy ne hajjunk meg, mert ugye minden harcnak a versenyen arra van kitálva, hogy nem lehet megnyerni, és a végén úgyis meghal a csapat, legalábbis még nem voltam olyan versenyen, ahol amit meg lehetett volna normálisan nyerni. a végét biztos nem. Ja. Például nálunk az volt egy ilyen pluszpont tehát így a bírák szemszögéből, hogy egy olyan csapatot hoztunk, ami nem volt optimalizálva, úgymond. Tehát nem volt a versenyre írva, nem volt a De nem volt úgy összeállítva a csapat, hogy mindenre mindent képesek legyenek megoldani, hanem csak egy szedett-fedett kalandozó csapat. Ahogy kellene lennie, úgymond. Klasszikus. Hát, ja. Szerintem ezzel tovább is léphetünk a következő yeah. pontra. Igen. Na, akkor beszéljünk, hogy az iránylis parti méletről igazából, hogy mennyi, érde mennyi embernek érdemes mesélni, mennyi emberrel érdemes já játszani. Van olyan gaszt vagy karakter, amit mindenképpen hozni kell, vagy ez hülyeség, és ez így nem létezik, vagy... vagy ö... Tehát végülis erről mit gondoltok, mennyivel szerettek játszani? Most csak a versenyre gondolsz? Versenyekre, vagy csak úgy általánosságban is? Hát... Hmm, általánosságban szerintem. Hogyha játszol, akkor mennyivel érdemes játszani? Szerintem... Az ideális parti méret, az a mesélő plusz három vagy négy játékos. Nagyjából ez az a mennyiség, amik, amit még szerintem jól lehet kezelni, amikor még nem vágnak egymás szavába az emberek. Mindenki eleget tud játszani, a mesélő is tud figyelni mindenki, mindenkire eléggé. <kül> ja, ennél több az már az 5-6 az már kezelhető tud lenni, de az már kicsit problémásabb szerintem általában az egy-kettő, működő képes, de mondjuk szerintem az kisebb fan. De lehet 2 3 is játszani. Egyébként különösen egyébként az egy, tehát egy mesélő egy játékos, az egy egészen más, más játékstidus kíván. Ott nincs az, hogy kiegészítik egymást a karaktereknek a képességeit. Ott, tehát tényleg rá kell érni mondjuk a, arra az egyetlen egy karakterre azt, a kalandot. Ami, tehát az egy nem fog működni mondjuk talán egy olyan kaland, amit egy-három-négy emberes csapatra írtál. Mert mindent egy szóval embernek biztos. kell megadani. Egy mesélő, egy, egy játékos az már randi szerintem. <síns> <síns> jó, Szöccsi, szóval, hány embernek szeretsz legjobban mesélni? Mm, én is azt a hármat mondanám, vagy három-négy, de megkettővel kettővel is tök jó lehet játszani. Ilyen 1v1-es mesélés nem volt. De ilyen nyári játékok alkalmán volt, volt ilyen tábrozásnál, hogy 5-6, de azt tényleg az ott nagyon könnyen elvesznek az emberek, hogyha van két ilyen dominánsabb személyiség, vagy, vagy tényleg csak az a maga a számok miatt, hogy hat emberre figyelni, az már nehéz, és is körbe a kör, és akkor na volt mindenki, jaj nem, is Zsolti kimaradt, és akkor ó, oh, Zsolti mit csináltam, Ja, nem tudom, ki voltam sörözni egy 5 percre, és most nem tudom, mi történik. Na igen, ez is benne van egyébként. Ez is benne van, hogy akkor gyakorlatban kell még szünetet tartani, mert valakinek valami problémája van. Kis, sör, akármi, cigjé, kávé, igen, akármi. 5-6 ha, embernél már eléggé számít, hogy kik játszanak, úgymond. 3-4-nél uh -huh. már kevésbé, még kevésbé, ott is számít, mert lát, hallottam én már három embert ordibálni egymással. De, <síthat> de, de igen. És szerintetek van ideális csapat Tehát hogy ugye a klasszikus, hogy mit tudom én, iász, harcos, varázsló? Vagy hogy ez tök mindegy általában? Harcos, varázsló, tovább. pap. az ideális. Mindig. Mással mi is játszunk szerintem. Ha nem ez a felállítás felállás van, akkor nem is érdemes elkezdeni. Ez hülyeség szerintem. Akkor hagyjátok abban. Ez a klasszikus ugye. Tehát akkor, hogyha nincs négy ember, akkor el se kell kezdeni. <gül> akkor nem szabad játszunk. <gül> Kiszállottátok az RPG rendőrség és <gül> Így van. Hogy <gül> harcosnak kell, hogy tudjon tolvajkodni, de bennem lehet zárat nyitni. Mányban ja, szelleme feljön a tükörből, és nagyon csúnyán fog nézni mindenkire <gül> De egyébként a versenyre <gül> visszatérve, emlékszem az a kedvenc, kedvenc ilyen is gegem, hogy az egyik csapat, hárman voltak, egy D&D verseny volt, és mind a hárman um, egy... Uh, milyen sorcerer hoztak milyen, nem is tudom, D&D-ben, milyennek a... megfölelje mágus talán? Aha. És, és akkor az volt a, az, volt a sztorik, hogy ők hárma sikrek. <gül> <gül> három, három ilyen sorcerer-rel és nagyon, fontos, hogy, nagyon fontos, hogy mindig a varázslóval, vagy, vagy pappal, akinek előkészíti a varázslatot, mindig legyen előkészítve a Dispel. Az versenyem az nagyon fontos, mert ezt az, az kárni fog, ezt tanultam meg. És nekik egyik ütnek se volt? Az hittem van ilyen Nem, ne, hát a vágósok azok bármit tudnak parázsolni, ugye nekik nem kell előkészíteni. Ja. Na jó, és van akkor klasszikus csapatösszelejtás, vagy úgyis a csapat dinamikán múlik az egész, hogy lehet három tolva is, és ők is ki tudják játszani, hogyha jól, jól ah. dolgoznak együtt? Mikor kezdtünk játszani a dd akkor mindig az volt, hogy ú, valaki legyen a pap, valaki legyen pop vagy healer vagy valami, mert meg fog halni a team. És akkor mindig aki legrávertő volt azt benyomtuk healernek, mindenki olyan játszományát azt, amit akarsz. Szóval. Tehát ő volt a kapus végül is. Igen, Igen konkrétan. Így van. 4 szerintem. Uh... Például három tolvaj, az, az tök jó, mert ugye mindig az szokott lenni a baj, hogy akkor gyerek lopakodjunk, és nyilván aki nem ja. tolvaj, nem dobja meg, de a mindhárom akkor lehet meg együtt lopakodni valamelyre. De mondjuk az meg, ne, az meg nem működik, hogyha nincs tolvaj, akkor meg akkor is lopakodni fogtok, tehát tök mindegy. De. Mindig lopakodni fogtok. Igen, van, van, van, hogy a lopakodás az mindig visszatője, tehát nem is értem a egész hatos kasznak mi értelme van, hogyha lopakodni kell úgy is, de a varázsló legalább megoldja de... Uh, nem tudom, én eléggé individualista emberekkel kezdtem eljátszani, szóval ott mindig az volt, hogy mindenki azzal jön, amivel akar, aztán valamit kihozunk belőle, mert úgyis a kalanda arra lesz írva, akik játszanak, vagyis hogy a az, aki meséli, az meg gondol rá. Hát, de ugye ez az a baj, hogy akkor ott generáljuk ki menet közben a karaktereket. Első alkalom, vagy nulladik alkalom, és tudod, ó, én ezt találtam ki, én azt találtam ki. Ó, de erre senki se gondolt. Hát már ké félig készen vagyunk a karakterrel, miért nem csinált valaki papot, vagy érted tolvajt, vagy akármit. Épp ez az, hogy ez nem állt fenn ez a probléma, mert... Hát csak azt arra mondom, hogy ha már mondjuk kéz kalandra mentek, és tudod... Túl... Ja hát igen, ja, ott az... össze kell beszélni, ott mindenképp, tehát hogyha versenyre csapattal, akkor ott mindenképpen össze kell okay, beszélni, fel, szerintem. Vagy hogyha már nem... a mesélő megírta, ugye? Vagy igen, vagy nem, és akkor... Ú, a... a a kaland, ami egy a tenger közepén játszott és egyikünk sem tudott úszni körülbelül. Igen. Hát nem, nem sejtettük, hogy úszni kell tudni. De legalábbis lesterfokon. Is hát ha még matrózok, matrózok, mert van valami ilyen legenda, hogy a matrózokat nem tudották meg úszni, hogy... Ha elsőjöd a hajó, akkor eszemvegyenek annyit. Egy. Nem tudom, hogy ezből mennyi igaz. Azt mondtam, hogy jobban odafigyeljenek, hogy na, hogy bérsz. Így azt, ne. nem akarják, hogy elsőjeljen a hajó. <gr> jó, most nekem a Tosi tanárom mondta erre, hogy a, a, a temető tele van jó úszókkal. Mert hogy az, aki nem, akar, aki nem tud úszni, az úgysem megy a vízbe. Jó, Jogos. Na jó, nah, jó, jó, sötét fordulatot vett ez a szóval beszélgetés. <gül> Egyébként visszatérve a karakterekre, uh, még azt akartam mondani, hogy például nem tudom, amikor én játszok, akkor vagy mondjuk van már valami ötletem, amikor odamegyek, és akkor azt fogom csinálni, hogyha mások mit hoznak, mennyire nem szabad érdekelni. Meg van az, amikor, bú, hát itt tudom, bú, akkor eszem oda, azt tudom, hogy mi van. Én nem tudom, hogy nem gondolkozt előtte, és akkor megkérdezem, hogy akkor te mit hoztak? És akkor nem tudom, ha úgy tűnik, hogy nem tudom, nincs harcos, vagy nincs varázsló, vagy nincs valami, akkor, akkor csinálok egy olyat. És akkor jó lesz. Én is legalább van valami ötlet, hogy mégis mi legyen. Na, ja, meg általában az emberek többségében kialakul egy preferencia. Tehát, hogy amikor már elkezd játszani, vagy éppen hogy elkezdett játszani már, akkor van valami, aminek az irányába inkább mozog. Tehát úgyis olyat fog... Általában az emberek eltérnek eléggé, hogy valahogy összejön a, ez az ideális felállás szerintem. Össze. Na, valaki valami hozzáfűzni való? N -n -n, nincs. Csak harcosok kagyert. Az ja. olyan. Or, Orkbarbárok. <gül> Négy barbár. A varázsasználat a legbonyolultabb rend. Azt, azt nem csináljuk. Nem szabad. Nagyon kardalkénnyi harc van. A múltkor beszéltünk a diszky that guy dologról. Én azt akkor nem nagyon értettem, szóval ezt kérek, erről beszéljetek nekem valamit. Tehát ezt magyarázatok el nekem, úgy, mintha 5 éves lennék, szóval. Húgu, húgu, ága, ága. Szép. Nem, az az volt, volt, volt, Na de mi, mi is ez fontosan? Valaki? Én kezdjem? Jó. Aha. Te érdesz szóval. hozzá. Te vagy a dead guy, nem? Miért, <gül> miért mi, mi, a dead guy? Az, <gül> az elég, elég durva. <gül> tehát dead guy meg this guy, tehát... Uh, két... Uh, két nagyon különböző emberről van szó. Ellentétei egymásnak. Tehát uh, mindkettő az angol kifejezésből ered, hogy... Dead guy, az akit kit rühelsz, akit nem bírsz, aki tudod, hogy valami iszonyatos baromságot fog csinálni, vagy a kaland közben, vagy már előtte, vagy pusztán a játékkal kapcsolatban. Tehát mit csinál a dead guy? Dead guy az, akinek nincs ki dobba a amikor leütök játszani. Dead guy az, akinek ha még ki is van dobba a, a, a, a karakter, se tudja mi az. Dead guy az, aki a kaland közben akar karaktert váltani, mert most már hirtelen nem tetszik neki. Dead guy, aki úgy fogja meg az er a törvénykönyveket, hogy még chipses a keze, csítoszos. Az a dead guy, akivel együtt játszotok, de azért mert amúgy haverok vagytok, de nem akartok vele együtt játszani. Általában ezek a köztes emberek már, hogy úgy mondjam. A a this guy ennek a teljes ellentéte. This guy az, aki hozta a This guy az, akinek már előre el van készítve minden. This guy, aki szívesen odaadja a kockáit, nyugodtan dobja vele. <gül> az is fontos. A, a, hogy van a kocka jealousy? Tehát a dies jealousy. Hogy vannak olyan kockák, amik jobban dobnak, mint a többi. De... Megvan nagyon... az, az túl jó. Túl jó. Nem, amúgy a kalandmester kockái mindig a legjobbak, ezt mindenki tudja. Uh, this guy, aki... Hát, ő, ő a jó arc. Ő az, aki összeszervezte egyáltalán a találkozót. Ő az, aki időben ott volt. Ő az, aki... Uh, nem feltétlenül ő a mester de mégis mindig mindenben támogatja. Van, van jó that guy, this guy történetetek -e esetleg? Hát a Dead Guy szerintem az, a, az aki, nem tudom, most már van bennem egy emlék, hogy... hogy így, akkor szeretném azt csinálni, hogy a, akkor a lámpán átlendővel szeretném leszúrni úgy, mint ahogy ebben a filmben láttam, és akkor így, jó, hát ez egy elég nehéz próba dobjál, és akkor szarul dobsz. Á, a Franz tökször az a játék, nem sikerült, Á, hagyjuk az egészet. Olyan hülyesége ez, most miért nem lehetett volna leszúrnom így? Ez a Dead Guy. Igen. Dead Guy az, aki felháborodik azon, hogy nem tudta eldönteni a te. Nem tudta megdönteni a tehenet, pedig.. úgyhogy nem dobta meg az próbát. rá. Megdönteni a tehenet. Hát meg. Micsoda! <sí <pusodik> <síupik> <síupik> a tehét. Nem megy a menjünk oda. <síupik> Mert ott volt egy tehét, is. ő ment, és azt mondta, hogy ő ezt most jó, megdönti. De nem dobta meg a próbát, de hát egy tehenet könnyű megdönteni. De nem dobtad meg, Elpasztál valamit. Hú. Na ő Deadguy, <gül> mély ide. Tehát a, a dead Guy az, akinek hiába játszik három emberrel, elrontja mindenkinek a játékot. Igen, igen. Mikor három ember egy irányba akar menni, és a negyedik Deadguy azt meg azt mondja, hogy nem, nem megy le az alap például, hogy ilyet Pontosan el? Alvás közben ellopja a többiek cuccait. Hm. Ja, jó, ja, jó. Ja. hogy egy tolvaj. Tol, De ha tőle lopják el, akkor... Akkor... ez nem És miért el? Fölébredtem, én föl vagyok. nem aludtam. Egész felig néztem. Végig ott voltam, végig ott voltam, nem tudom. Ja, meg aki teleportál beszélgetések között kicsit, aztán még tán ide ide ér, hogy hmm. nincsen ott a karaktere, nem mondta, hogy megy velük, de ugye oda teleportál, mikor mondani kell valamit, és nem még visszateleportál másik beszélgetésbe a kastélynak a másik oldalára, mert hmm. itt van ott van érdekes történés, és mindig a középpontban akar lenni. Hmm. Hát mind tapasztaltunk már ilyet szerintem. lesz ja. Szochi, neked mi a legjobb Dead Guy sztori? Arra vagyok kíváncsi. Te, sok emberrel találkoztam. Ufff. Most zavarba jöttem, most nem tudom. Nem tudok, mely én vagyok a Deadguy, minden csapat. Az. Ja. Igen, a, a mesélő az a Dead guy. Igen, mert elrontja, <túrgy> hogy basszusat meg lehetett volna dökni azt a tehenet, érted? Tehát, hogy, hogy miért rondolj el neki? Na, szócs, ezt csak Disguy-akkal azért nem tudja. Ja, hát, ez, ez igaz. Igen, igen, akkor mondd mind. el a legjobb Disguy-sztoridat, Léci. <túrgy> Most te tényleg nem jut el szembe egy, egy ilyen sztorysel. Semmi baj. Semmi megbocsájtom. De, de például a tényleg, amikor csinálnak kaját, vagy hoznak kaját. Vagy főznek, kávét. Kávét. Ja, ja, főznek kávét? főznek kávét. Hogy előrátanak a táskába, kurvosok nasít, mindenféle ránk rákcsát, igen. és akkor kórát. kólát. Igen. Ja. Ja, ja. Tényleg nincsen kockád, és odaadják az ő kockáikat. Hogy ő hozzá az orrát. Nyomtat színes karakterlapot. Uuuuh, azért az túlzás. Tényleg. Az túlzás tényleg, aki nyomtatja a karakterlapot előre és hoz yeah. mindenkinek. Jajaj, az yeah, yeah. sky move. De nálam mindig van karakterlap, mert van hozzáférés, egy nyomtatóhoz. <gül> <gül> minden rendszerhez vannak karakterlapjai. Ha <gül> kell, <gül> <gül> szóljál. So, yeah, Most nem jár Egy bőrönden <gül> járkáhez mindenheve. <gül> ha az, kell vele kell. Kajak van karakterlap szerintem, hogy jött hat a rendszerről itt most nálam, de mindegy. És mindegyikán van, hogy egy karakter, amivel soha nem fogsz játszani. Így van. Ahogy illik. Na jó, akkor a, a nézőknek mondom, hogy diszkájatok. -ok le lehetjétek, ne, dead deadgájok. -ok. <síns> és regiszterejatok, iratkozzatok fel vagy csatornál, és lájkodjátok fel. Hogyha tetszik a műsor, <síns> iratkozatok fel a 0-1 podcastre. Igen, mert azért diszkájok Igen, akkor diszkájok vagytok, így van. És elsősorban hallgassátok, be hogy benézzétek, mert ez egy Na Jó, figyeljetek, beszélgettünk, vagy fejött már itt a házaszabály, beszélgessünk erről is egy kicsit, uh, mik, mik is ezek pontosabban, miért kellenek ezek, és hogy mi az olyan szabály, amit ti használtatok, vagy, vagy hallottatok, hogy emberek használnak és újdonság volt, és hogy tényleg hasznos volt. Van ilyenetek? Mi a Háziszabály házi szabály az, ami nincs leírva a, a hivatalos könyve, úgymond. Egy, és akkor vagy, egy, vagy ilyen kiegészítő szabály, vagy esetleg valami módosítás, vagy bármi mi, amit, amit mondjuk a könyvben nem olvasnál el, de úgy talál jónak a mesélő vagy a csapat, hogy az hozzátesz a játékeményhez, mondjuk reálisabb lesz, tegyük fel, vagy, vagy csak szórakoztatom. Amit például eszembe jut, egy, azt például pont egy ilyen szerepjáték láttam. A DND volt a rendszer, és amikor harcoltunk, akkor lehet, hogy mágus, lényegtelen. Harcoltunk, akkor dobtunk, és akkor volt neki egy ilyen kis, nem tudom, egy kis emberke, aminek meg voltak bizonyos ilyen, nem is tudom, ilyen intervallumok, és mindig kidobta, hogy hol talált hol a csapás, tudom, meg volt, hogyha a D12 dobott, és akkor 1-2 dobott, akkor bal kéz, három-négy jobb kéz, és így tovább. És ezt nem tudom, ez így tökre megtetszett akkor, mert adott bele egy ilyen kis kluszt, hogy egyből lehetett tudni mondjuk, hogy így könnyebb lemesélni, meg könnyebb elképzelni, hogy mégis hol találta el a, a játékosa az ellenfeled. Vagy őt, hogy őt, hogy őt hol találták el nekem, ez tetszett meg egy kis egyszerű egyébként. Különösebben nem tesz hozzá így szabályrendszer szerint egyébként. Általában, ha csak nem mondjuk olyan kritikusat sebzel, vagy ilyesmi. Nem tesz hozzá így számtanilag, De egy jó kis aláfestés, vagy egy ilyen kis hangulatkeltés. Mm. Mi eléggé házi szabályoktól heavy játékot játszottunk, szerintem elég sokat. Egyébként én pont a házi szabályról az jut eszembe az a, milyen logikai bukfenceket kerül ki, úgymond, vagy hogy kiegészíti az alapszabályrendszert úgy, hogy most már egyértelmű. Tehát, hogy például nálunk az volt, hogy a a mágusba, egy van, egy olyan rész, hogy villámmágia, És az úgy eléggé le van írva, hogy a villámmágia az csak FP-t sebeszhet. Ami azt jelenti, hogy igazából megölni vele, soha nem fog tudni senkit. De ezt így egy kicsit ugyan erősnek éreztük tekintve, hogy minden más mágia forma, meg minden más sebzés magával von valamilyen szintű ö, EP vesztés. Tehát hogy Tök mindegy, hogyha megszórnak törrel, hogyha egy bizonyos sebzés elér egy határfokot, az már épét sebez. De hát ezért mi azt kiegészítettük, hogy ugyanúgy, mint ahogy mindenhol máshol le van írva, hogy a villám sebzés mennyit okoz, mennyit okozna, ugyanannyit épét okoz a sima, sima villám mágia is. Az a, tehát, hogy azért is volt furcsa, már, hogy ez a balansba. Euh, Hogyha úgy megnézzük, hogy mennyire balanszos egy játék, nem zavart bele egyáltalán. Hiszen ez, tehát alapból a szabályrendszer erre épült, csak ezt valahogy úgy kihagyták, valahogy úgy ott logikusnak tűnt ez. Vagy volt a, az íróknak egy olyan pályasza, hogy ez a fajta karakter, aki tud dillám csinálni, az ne tudjon egyből megölni valakit. Úgy, hogy mindenki más meg tudott ölni valaki. Hm. Tehát ez, ez olyan furcsa volt. Ez volt Ilyen. a nerf, neki egyébként lehet kipróbálták játék közben is, hogy, hogy ez itt túl erős, és akkor nerf, jött a nerf hammer. Hát csak épp az, az hogy nem. Nem volt. Tehát, hogy fe, igazából feleslegesen meghosszabbította, mert hogy ha elveszteted az FP-idet, akkor elájultál. Tehát most ugyanazt érted el, hogy elájult a ö, elájult az ellenfél, aztán oda kellett mennie valakinek leszúrni. Azt az így felesleges volt, amikor egy akkora erőségű varázslatot kapott, amibe hát, csak te kinehogy már, tehát ez a... Ja. Például ez. Igen, de amúgy nekünk volt másik... Uh szabályunk is, amit egyébként ugyanúgy visszaláttunk különböző emberektől versenyen is, hogy akárkivel beszélgettem erről, szerintem ti is hogy így vagytok vele, az, az benne van, hogy ugye a mesterfokú ökölhasználat, vagy ökölvívás, vagy valami ilyesmi, az ugye nem adja maga a mesterfokú fegyverhasználatbónuszt. bónuszt, tudom 5-10-10 vagy valami hasonló, nem is tudom pontosan mennyi, és hogy ezt eléggé hülyeségnek tartottuk, mert hogyha hogy bofinwax, használod ezeket, akkor legyen ott az a plusz, ne csak plusz hármat sebezzem, vagy valami. És akkor mi ezt alapnak vettük, és utána azt hiszem verseny is előjött, meg másra is hallottam, hogy igen, hát ez, ez így logikus, ezt ők is így használják. Ja, hát ez olyan, hogy az később kiegészítették, például, a harcművész volt úgymond gyenge, mert a harcértékei így is úgy is gyengék voltak még, speciális képességeivel is. És ott is ki lett egészítve a harcművészeti stílusokkal. Mert hogy alapból nem volt megadva semmi, hogy kap harcértékmódosítókat, vagy bármit. De az amúgy később még Rúna magazinba ha olvastatok olyat, még abba volt kiegész. Tehát igen, ez visszatért tényleg az a mesterfokú módosítóival. És amúgy szerinted házi szabálynak lehetne nevezni mondjuk azt, hogy egy. Most a Rúna magazinra jutott eszembe, mondjuk egy, egy új kaszt, például, aminek megvannak a mindenféle értékei külön, meg képességei hasonló. Ha, szerintem igen. Mert angolban azt is hombrúnak mondanád. Aha, mondjuk az igaz. Attól függ, amúgy szerintem attól függ, hogy azért mennyire passzol bele a világképbe, meg mennyire. Uh, Mennyire real le róla, hogy ez csak egy power fantasy. Aha, valahol szerintem ott van a, ott van a határ, hogy ez így mennyire balanszos, nem? Igen, ez, az nagyon Én... fontos. Ne legyen egy technokrata belőle. Jó technokrata. <gül> az valami ami nagyon... nem is tudom, hogy hol, van az, az, hol volt az leírva egyébként. Tehát ez, ez a karakter, az ami nem, nem értem, hogy az, azt, azt így használta valaki, hogy is azt mondta rá, hogy na, ez így jó, ezt használhatod. A ha persze, valaki azt mondta rá, aki kitalálta. Yeah, nah, igen, de Kalandmester azt nem amikor szóval ez próbálta. Ezt nézettek megkötele? Magusban volt valami karakter, amit le lehetett tölteni, és akkor amúgy, azt hiszem, hogy egész okénki volt dolgozni, de ilyen revolvere volt, meg meg tudom, hogy ilyesmi, meg Hú. valami olyan rohadt sok HP-ja, -e, vagy äh, fp je mint senki más, mint a gladiátoroknak sem, meg, meg nem is tudom, ilyen nem, nem, nem tudom miket tudott. de ilyen nagyon táp volt. Ja, hogy is volt, hogy ke, kezdéskor van nála, 5 tablettal, ami minden betegséget meggyógyít. Ja igen, igen. igen tehát ilyenek voltak tárgyal. benne. Érdekes. Azért ezt oldal. nem hozott be. Na, most nehezen nehezen passzol. Nehezen és passzol, nehezen passzol egyébként. bolygó kövöli pályán, és amikor eléri a hatodik szintet onnantól Strike a Strike-ot kérni. Igen, Tehát az a gyerek találta ki, aki tudod, miután egy fantasy fight a játszótéren és mondott, hogy most <laughs> Elkap, elkaptalak téged a lézeremmel, de nem, nem hatott rám a lézered, mert én izé vagyok... energia Energiapandert. Igen, na, dead guy talált aki. Dead Tipikus dead guy. egy neckbeard talált aki Igen. Na jó, tehát az a lényeg, hogy lehet itt karaktereket behozni, de legyen balanszírozva. Ja, ja, ja. Jó, valaki valamihoz lefűzni való házi szabályokhoz? Jók. Jók. Kellenek. Kellenek. Kellenek. Kellenek. Határozottan kellenek. A biztonság kedvéért. Jó. Szerepjátékos tabuk. Belemenjünk még ebbe a témába, mit szóltok? Aha. Jó, szerepjátékos Persze. tabuk. Mit nem szabad egy játék során? Ne használd a KM-et igen, igen, igen. ez a number fogom abban beszéltük. Az igen. Az Hogy csak nincs benne. Hogy, Hogy csak nem egy egyon egy egybe játszod a barátnél, de... Hogy csak <hogy> hát nem <ten> fatált játszhatok. <hogy> <hogy> Akkor kötelező viszont. Igen, ne keressetek rá a fatára. Ez is szeretnénk játékos. <hogy> Szerintem mi minden részben elmondjuk. Ha <gül> biztos, hogy csak így véletlenül sikeress el De Úgy beszél róla mindegyik őt, mint hogyha megjátszott volna. <gül> ne, aztán, De, nem azt mi az Én letöltöttem, beleolvastam. Te játszottál né? már patát? <gül> <gül> <gül> Sőt, nem, nem, nem, játszottam. csak ez, én is mi volt, hogy leszedtem a könyvet, így belepörgettem, így látom, hogy végtelen táblázat mindenféle, <gül> résznek a méretét ki lehet dobni. Oszcát, vastagságát, meg... <gül> Jó, akkor Esz. ez a második Esz. szabály? Ez a második tabu, hogy azzal nem játszunk? Igen. Ja. És akkor mi a harmadik? Próbáld, hmm. de nem tönkretenni más emberek szórakozását. Ja. Meg hogy más karakterével ne csinálj beleegyezése nélkül olyat, ami, ami áthat, vagy elrontatja a játékát másnak. Szóval ne ölt meg másnak a karakterét, hogyha annak nincsen kifejezetten oka, szóval hogy ne így pszichopatáskodj, meg ne csonkítgass meg a karakterét másiknak, kivéve, hogyha mesélő vagy. <gül> vagy csak Ez te kezdel az őröket gyilkolnak mindenféle ja. cél elküld, csak azért egy de játékát mindenkinek Mes most. Ne, ne rakj be olyan város őröket, akik nem eldobhatóak. Ja <gül> igen. Meg, meg, és mesélőként ne csináljad, hogy ö, rátok esett egy szikla, és meghaltatok minden ilyen. Ja. Vagy belécsatotok, egy villám, vagy bármi szóval senki, Hogy igen, nem mondta senki, hogy ittatok, és szóval, hogy hallgatotok. Ja. Esetleg, esetleg vigyázzatok a törvénykönyvekre. Igen, ezt akartam mondani, hogy a másnak a dolgaira valóvatosan kockát nem lovjuk el mástól, másra karakterlapját nem firkáljuk össze, vagy tesszük el, tépjük szét. A szabálykönyvek azok szentek ahhoz nem nyúlunk, nem, nem írkálunk bele, hogyha nincs, nem a miénk. Szóval Jézus, a milyen pszichopata vagy könyve írni, eleve. Van, nekem volt ilyen, ah. volt. Ha, sőt, közös ismerősünk uh, mondta Zoli, hogy uh, ők tele posztitezték egy ilyen szítesi újra fűzött könyvük Jó. volt. A posztit az meg oké, okay, hogy Ja, ilyen széljegyzet tudod így odaírni, hmm. hogy mihogy. Szerintem egy barátság akkor hűlt ki, amikor elhagyták. A, elhagyta a Papok-Paplovagok egy című könyvet. Az nem én voltam. Nem? Te nem én, én, én, én. voltam. Szóval akkor hűlt ki a barátsága, érted nem nem, nem, nem, nem is voltatok soha barátok, nem? Az <tos> a másik. De főleg miután megvertem Ricsit, na mindegy. <tos> Az vagy másik, az majd a 25 adásnak a témája lesz. Nem is meg, csak megütöttelek egyszer egy kicsit. Nem. Nem. Na, hánytól köszük. Igen, nem. Igen. nem, nem Igen. Ne hozzuk fel újra. És mit nem ja. szabad még? Ne hisz tíz hogyha valami olyasba történik, ami nem jó karakterednek. Az Ne szabályogászkodj a mesélő ellenében, hogyha azt mondja, hogy ez így történt. Hiába a szabályok nem ezt mondják, akkor fogad, de menjél tovább. Ja, igen, ne álljál neki de akkor is megkeresem is felbaszódott könyvet, és akkor... Megnézheted közben egyébként, ja. hogy csak hogy mégis esetleg elmondhatod neki, hogy amúgy ez nem így van, itt megtaláltam, de nem érdekes. Ja. De meséljük, hogy ne találj ki olyan szabályokat, amiket most hirtelen hoztam. Igen, ja, ja, ami ja. nem teljesíthető. Ne, ne ragj be varázstörő nyilvessz őket. Hmm. Ne, ne próbálj... Ezzel én küzdök nagyon, ez a tabuval. Ez nehéz letartani nekem, de ne próbálj más helyet játszani. Hmm. Mit nem érdemes meg? talán? Ne így sokat játék közben? <gül> hát az nem, <gül> át, át, nem. Poruság, ez <gül> az, az el tudja rantani aztán. Ne hívj embert meghívatlanul, hogy tessék, ő is jött játszani. Ja, meg hogyha hívsz valakit, akkor te felelsz érte. meg plusz egy embert játékra. Nem. Te. Hát csak, nem szok. Ki a fasz hív másokat, csak úgy szerepjátékot. <sítható> Hát ellátod ezért, mert mi ezt tudjuk ezt a szabályt érted. Jogos. jogos, jogos. Ha majd kommentekben megkapjuk, hogy mekkora hülyék vagyunk és ennek a szabályoknak a feleparomság. Igen, de nekem lesz, írjatok kommentet, hogyha nem értetek velünk egyet. Provokáljuk, nem, Igen, nem provokáljuk ki. <gül> Akkor egyet velünk mindenben. Hát, hát Az internet világában nem volt még mondat, amivel egyet értett mindenki. Na jó, szerintem ezt kivesíztük ezeket a témákat. Mit szóltok ahhoz, uh. hogy most kicsit eltérünk a szerepjáték témáról és behozunk egy plusz témát, ilyen valós életbeli témát. és a plusz egy rovat? Plusz egy rovat. Mort. A politika rovat. Politika -rovat. <gül> <gül> é, nem tudom, hallottátok-e, hogy az elmúlt egy-két hétben megjelentek néhány ilyen monolitok a világ összes táján, és ö, egyszerűen nem tudják hova tenni az emberek, és hogy erről mi a véleményetek. Azt hiszem, hogy elsőnek megjelent Jutában egy, utána Romániában valahol, ö, utána megjelent Kaliforniai valami hegyen, és most olvastam egyébként a Telex-en, hogy ö, Belgiumban, Belgiumban is megjelent egy, igen. És hogy ez mi ez a jelenség, vagy mi ez a meme? Tehát én ezt nem tudom feldolgozni. Erre szüleklám. A világ összes tája. Amerika és... Még Amerika érted, annyira full a random helyeken jelent meg, hogy én azt nem tudom feldolgozni. A úgy szerintem ez valami művészi installáció lesz, és valami harc kurvára pörülnek az arcok, hogy... Oké, oké, oké, Béla most teljesen tiszti a kojjátok ki. Azóta hogy el kell ironcsom ezt a mítoszt, mert legne felett pont olvasta tényleg egy művész csinálta. Á, szakom Bár nem hiszem, most azt még hogy kellett kezdeni, aki az Egyesült Államokban, de Romániában is szerepel. Csak valami koppintás volt, mert a róla, képeket, elég rondán nézett ki annak a műmunkálása. Ne, nekem az, egyébként erről az egész szituációról tudjátok mi jutott eszembe nem tudom, emlékeztek el, hogy pár évvel ezelőtt Ugye a, volt az a bohócos film, és akkor valahol valami promóció volt, és akkor ilyen gyilkos bohócok elkezdek szaladgálni jelmezben, ugye mit tudom, valami valami uh -huh. és utána az egész világban megjelentek a bohócok. Én ugyanez, hogy valaki letette Jutába, és akkor mondta, hogy az, ez így neki jó lesz, valamiért, uh -huh. és akkor utána valami hülyebb mondta, hogy meg megcsinem Romániában, <laughs> és itt letette oda, és akkor vannak a másik, hogy jó, hát akkor én is tudok és akkor Kalifornia, utána meg most, mit Krumpli krumpliföld Belgium, vagy nem tudom, valami. Uh -huh. Is. Ez a mémnek a lényege Tehát, hogy mindig valaki még megcsinálja Valami random ember, aki elképzeli hogy De én nekem már ize jutott eszembe Először róla mondjuk inkább a gabonakörök <gül> Mikor volt utoljára Gabonakör amúgy? Szerintem a régen... Nyomják, csak nem körülbelül a hírekben, mert... De, mert mindegyik lesz a hírekben. Annyira rögtön. általános dolog lesz. Ez <gül> egy Az, gyönyörűen... az alienen meg dörzsdik a mert <gül> <gül> Már nem hírták senki. De lehet ott is a legelső, az az true volt. Első a törv. kör. Igen, meg a NASCA vonalak meg minden, meg... ...vet fel az alufólias isokot, de... Na, azt felírtam plusz témának, hogy miért kell felvenni az alufólias ott amúgy. Hát logikus, hogy... ...ne, ne jöjjön be a Covid. Hát, hogy a, mikrocsipet, a mikrocsipet a fejedben nem éri el a műhold. Így. Na Te most tegyük a... fel, hogy mondjuk a, a, ezt az éri rakták le ezeket a monolitokat, akkor miért céljük fel? Ö, a, tehát, hogy, hogyha az éri rakták le, akkor én úgy képzelem, láttátok az Arrival című filmet. Aha. Na, és abban volt az, hogy valami volt Hol az, le? hogy nem hogy, mindegy, azt hiszem 7 helyre szálltak le, és akkor ott. 5 villám ott a legkevesebbet, itt, ami ilyenek voltak. És akkor lehet ez is az, hogy majd oda fognak leszállni. Ott jelzik, hogy Na, itt, itt jó a föld, itt jó a krumpli föld, vagy valami. Ah, yeah. It's free real estate. Free real Free real estate. De azt hittem, hogy ilyen mind control akármi, hogy így, nem tudom, bizonyos körzetből mindenkit maguk mellé állítanak. E, lehet, hogy ezt a Covid-ot azok csinálják? Hmm, lehet 5G 6G-on tennánk És, 10. 10. és milyen, milyen meglepő, hogy csak Amerikában is az, és Európában volt, nem? Hmm Hmm igen. Milyen meglepő, meglepő. De, de most, hogy ilyetően ott lenne a sivatag közepén, azt nehezen vennénk kézre Hát ez az ami egy jutag is kérleknek? Micsoda? Tehát a sivatag közepén volt, nem? Hát igen, hát igen de egy Utah, tehát hogy azért az... Jutállnak a sivatag közepben az azt jelenti, hogy 50 km-re van tőled egy város. Ja. Hát azért nem, Amerikában nagy távolságok vannak, nem? Hát van, de, de az azt hiszem azért. 250, úgyhogy ez mindenki zsippel jár. Igen. Ja. Ja. Tehát. Ja. Jó. Osztráliában egy csomó van egyébként mindenfelé. <laughs> <De laughs> <az> <laughs> Csak senki Ausztrál? nem érde menni az emu miatt. Igen, az, e oh, a a adás az emu kiadás az EMU-Ausztrál háború. Nagyon <gül> büszke. <gül> <gül> <gül> és azt tudjátok? És, au és Ausztrália ja. vesztett. Ja, ja, ja. Ugye, ezt mennyomták a Havzburgok egy még durvábbal. azt hiszem vagy mi a neve annak az ütközetnek. Ezt Önmagukkal harcoltak a havasok ja. seregek, mert hogy a huszárok vagy kik berúgtak, és eltévedtek, és belabotlattak egy, egy táborba, ahol meg megmondták nekik, hogy oké, okay, akkor ez a katonai bíróság mi minden, és összebalhéztek. A nagyobb táborba, meg hogy azért csatazaj van lent, szóval, hogy a huszárokkal az emberek, és akkor elkezdték ágyúzni őket. Jó, ez szeretem. Azt hozzá kell tenni, osztrák-magyar monarchia nem beszélte senki egymás nyelvét. Nem volt nehéz összehozni egy ilyet. Na jó, még te, lesz különadás egyébként? Szílandről. Szílandről lesz egy különadás. Uh, Szíland. Szíland egy regendás hely. Na azt, de az van a kezünkben. történelme van. Na jó, szerintem végeztünk már ezt, és kivesésztük. Köszönöm, hogy itt folytatódik. A háromnak vége van. Jó, olyan gyors lehet. Egyszerűen minden jónak vége szakad. Na, jövő szóval. héten jövünk újra. Miről beszélgetünk jövő héten? Elmondjuk, J nem tudni. De tudjuk. Még második már. Van. Én nem tudom. Akkor mondjátok el nekem. Nézd, Nézd meg a szerepjátékok hashtag 6. Hashtag 6. Uh -huh. Ja, mm -hmm. és mi lesz a két világa, amit összehasonlítunk? Hát a mágus világa meg nem tudom. Igen, írjátok, meg írjátok meg kommentben, írjátok meg kommentben! Kommentban írjátok meg és össze fogjuk hasonlítani a mágussal, vagy Én nem. Amikre a legtöbb szavazat jön, azt ö, fontolóra vesztük. A kicsoszés is lenni fatál. Na, akkor megtaláltuk az izői célközönséget, azt mondja. <hállt> ez a 19 néző azt mondja, hogy na ez! <hállt> Na jó van, sziasztok! Előadó! Jó volt! fel! Fél.